що над ним даремно сушив собі голову присланий слідчий. І я. Еге, я. Я навіть пособляв йому писати. Поправді сказавши, слідчий без уваги приймав мою ретельність, моє бажання допомогти йому. Він часом з якоюсь недбалістю і навіть з якоюсь ніби презирливою посмішечкою вислуховував мої речі, а далі почав навіть зовсім замітно отсторонятись від мене, від мого встрявання в його діло. А отже, все мене ще більше поривало та до якої міри навіть зачіпало мій гонор. «Що справді, – думав я собі, – хіба я не такий юрист, як він?» Ну, він вже має вже посаду, років скільки працює, так що з того? І я міг би бути на його місці. І я маю здатність, та й потрібне знаття до тієї праці. Адже ж я не дурно учився тих самих правів, стільки літ. А повагу самого діла я теж добре розумію. Отак От собі думаю, та й досадно мені робиться – і кортить мене встрявати в ту справу. Не дає вона мені спокою, бентежить мене. От знайдеться якийсь знак від цвяха на рамі, або якась там ще одна пляма кривава поблизу того гаспецького таємного кабінету, де було зарізано пана, то я вже просто сам не свій. Все міркую. Як воно? Що воно? Одначе, життя йшло своїм ладом. Все навкруги мене робилося, як і перше, та й сам я не все ж уже тільки й займався тією злочинною справою. То сюди, то туди відбивався. Якась мені розривка знаходилась. Одного разу пішов я на полювання. Ще-то воно й не час було ходити, бо пора така, що забороняється ще, Май місяць був. Ну, а все ж, отак як підеш, то й рушницю з собою візьмеш, от де небудь сороку встрелиш або шуляка налякаєш, чи що. Іду я собі лісом. А собака мій чуйко за мною. Я його так назвав, бо чуття в його було дуже добре, мисливський собака був. Ідемо лісом. Гарно, так навкруги весна в повній красі, лист молодий, такий свіжий, ядерний, дає таку милу прохолоду. Під ногою така м'яка трава, пташки переспівуються в гіллі так бадьоро, так весело. Походив я по лісі. На це раз нічогісінької не підстрелив, але проходкою був задоволений. Іду собі, поспіваю, виходжу вже з лісу, і схотілося мені пити страшенно. Бо находився я чимало, а день придався такий дуже теплий. Якраз підходив я до однієї оселі. Так собі, простий чоловік там жив, у нас їх будниками звуть. Чоловік той звався Байдиш. Наймав він собі на довгий строк землю, на чинш та й построївся на її невеличким двориком селянським. Я знав і господаря того старого байдиша. Часом я заходив до його в хату по якій-небудь мисливській справі або що. Отже й тепер подумав, зайду я до байдишів, попрошу їх води напитися. Тільки прийшлося мені підійти до дворища не од воріт, а від городу. Переступив я через огорожу та й іду поплонею. І якраз, повертаючись з за клуні, наткнувся на господаря і його сина. Вони стояли вдвох під клунею, під боковою стінкою, немов притулились до неї і щось нишком говорили проміж собою. Ступаючи по м'якому морішку, я підійшов так тихо і несподівано для байдешів, що вони уздріли мене тільки тоді, як я був уже зовсім близенько біля їх.